Tizenegyedik fejezet A gigasztárverseny A bárány tévé megkezdve adását mindjárt műsorra tűzte a gigasztárversenyt, melynek zűriében Csucsu, Bundás és Egbert is részt vett. A műsorigazgató elmagyarázta elképzeléseit. A versenyzők között szerepelt a Vakond és Mitzi is. A Bárány TV adásának megkezdése után Fox Silver, a televízió műsorigazgatója, behívta Bundást, Csúcsut és Egbertet. Akiket már előzőleg felkért, vegyenek részt a másnap induló gigasztárverseny bírálóbizottságában, zsűriében. A báránytévé nagy várakozással néz a gigasztárverseny elé, ami az elkövetkező napok egyik legfontosabb műsora lesz. Holnap felvesszük az elődöntőt és az egészet leadjuk. A verseny legjobbjai pedig még hosszú ideig szerepelni fognak különböző zenés és egyéb műsorokban. Magukat az a megtiszteltetés érte, hogy a zsűri tagjai lehetnek. A zsűri elnöke én leszek. Tagjai egy dolmányos varjú, egy siketfajd, és maguk. A többiek nem értenek az énekléshez. A varjú csak károgni tud, a fajt pedig... Nos, ő egy siketfajd. Ezért van szükség a maguk szakértelmére. De előre megmondom, bizonyos esetekben nem csak az előadás színvonalát kell figyelembe venni, hanem az énekes személyét is. Értik, ugye? Nem, válaszolt őszintén csúcsú. Hogy kell az énekes személyét figyelembe venni? Úgy, felelte a róka, hogy de egyszerűbb, ha mondok egy példát. Ha egy jeges medve kúkorékol, nem azt kell nézni, Tud-e olyan szépen kukorékolni, mint egy kakas, hanem azt szebben kukorékol-e, mint a jegesmedvék általában? – De miért kellene egy jegesmedvének kukorékolni? – kérdezte Bundás, akinek láthatólag nem volt érzéke a modern műsorpolitikához. – Értsék már meg végre, Mondta türelmetlenül az ezüstróka. A közönség arra figyel fel, Ami feltűnő. Nem mindenki kíváncsi arra, Hogyan kukorékol egy kakas, De ha egy jegesmedve medve kukorékol. És tényleg egy jegesmedve medve Fog a műsorban kukorékolni? Kérdezősködött tovább a kutya. Nem! Sajnálkozott szomorúan a műsorigazgató. Ezt csak példaként mondtam. De, mondta megvigasztalódva, fog szerepelni egy liba, aki mekeg. Másnap, a tévé adás megkezdése előtt össze is ült a bírálóbizottság, hogy meghallgassa és kiválassza a versenyre jelentkezők közül azokat, akik elnyerhetik a gigasztár címet. Az ezüstróka átnyújtotta csúcsunak a jelentkezők listáját. Itt a gigasztár válogató versenyre jelentkezettek névsora, valamint az, ki mit kíván előadni. Szerintem ebben a sorrendben kellene behívni őket, de nézzék át és mondják meg, ha esetleg mást javasolnak. Csucsu kezébe vette a névsort, amely tizenöt nevet tartalmazott, és hangosan felolvasta. A zsűri tagjai egymásra néztek, de senkinek sem volt ellenvetése a varjó kivételével, aki azt javasolta elsőnek kollégáját a varjú körökben közmegbecsülésnek örvendő vetési varnyó vilmost engedjék fellépni. De az elnök Ellentmondást nem tűrő hangon visszautasította a változtatást. Én azt kértem, mondják meg, ha esetleg mást javasolnak, de ez nem azt jelenti, hogy kell is mást javasolniuk. A sorrend marad. Így, amikor a Báránytévé munkatársai elhelyezkedtek a kamerák előtt, és bekapcsolták a nagy teljesítményű Jupiter lámpákat az eredeti sorrendnek megfelelően. Elsőként a vakondok környezetvédő alapítványa levegőmunkacsoportjának elnöke lépett a terembe, hogy előadja a levegővédelmi indulót. Megállt a bíráló bizottság előtt, és felszólítás nélkül énekelni kezdett volna. Ha a róka meg nem állítja, és ki nem kérdezi, ki ő, miért jelentkezett a versenyre, és kitől származik a dal, amit előkíván adni. A vakond környezetvédő alapítvány levegő munkacsoportja indulóját szeretném előadni. Válaszolt a vakond, fejét öntudatosan hátravetve, amitől majdnem lerepült a szemüvege. Én vagyok a munkacsoport elnöke.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 Szerény személyem szerzeménye. Ezzel belekezdett az énekbe, Ami így kezdődött. A sok állat mind jó barát, Nem tépik ki egymás haját, Együtt óvnak erdőt, mezőt, Nem szennyezik a levegőt. A dal ezután folytatódott, Szakaszonként részletezve, Melyik állat, hogyan szeretné a levegőszennyezését megakadályozni. A 19. szakasz után, amelyben az előadó azt állította, a strucz a levegőszennyezés megakadályozása céljából dugja a fejét a homokba, a zsűri elnöke megállította. Köszönjük! Ennyi is elég volt, hogy tehetségét megmutassa. Kérem, fáradjon ki! és küldje be a következőt. A következő egy búbos vöcsök volt, aki az úgy jól laktam, mint a vöcsök kezdetű madár népdalt énekelte. A népdal maga nem volt rossz. Annál rosszabb volt viszont az előadás, mivel a vöcsök mindössze három hangot tudott kiénekelni. Harmadikként a dolmányos varjú zsűritag barátja, vetési vilmos lépett a terembe. Bemutatkozás után azonnal égtelen károgásba kezdett. A dolmányos varjú elragadtatva hallgatta, de a többi zsűritag az elnököt is beleértve csak a legnagyobb erőfeszítés árán tudta megállni, hogy ne fogja be a fülét. A következő jelölt egy varangyos béka sem járt nagyobb sikerrel, hasonlóképpen az utána következő teknős, a három kacsa és a két karvaj. Felhívta azonban magára a figyelmet a következő előadó, az arany bárányhoz címzett kávéház bárénekesnője. Egy rövid szoknyácskába öltözött csinos fekete bárány, aki bánatos bégetéssel közkedvelt samzonját adta elő. Nem vagyok én soha részeg, bánatosan legelészek, hogy kiadjam szívem mérgét, lerágom a fűszfák kérgét. Nem rossz, nem rossz, morgott a róka, miután a bárányt kiküldte. A többiek is egyetértettek vele. Csak a varjúnak volt kifogása ellene, mert mint mondta nem elég érdes a hangja. A következő jelentkező nem volt más, mint Mici, a sárga szalagos fekete cica. Amit előadott, az a macska zenekar egyik legkedveltebb száma volt, a holdfényes séta a vizes háztetőkön. Mici, ezt szép dallamos nyávogással adta elő, körbesétálva és időnként megmegállva egy-egy tag előtt, nagy sárga szemét időnként megpihentetve rajtuk. Végül csúcsú előtt állt meg. Olyan áhítattal bámulva rá, hogy az zavarában, Alig mert a cicára nézni? Ahogy befejezte, a zsűri tagjai önkéntelenül is elkezdtek tapsolni. Amikor kiment, az elnök csettintett egyet. Eddig ez volt a legjobb. A többiek bólogattak, még a varjú is elfelejtett tiltakozni. A következő két szám után, amelyeket egy pele és egy mennyét adott elő közepes sikerrel. Az ezüstróka által már bejelentett, hófehér liba következett. Aki élénk mekegés közepette adta elő, a kecskék által annyira kedvelt, egyedül kószálok a lerágott tarlón kezdetű dalt. Amikor a termet elhagyta, a zsűri elnöke, az ezüstróka, Ellentmondást nem tűrő hangon, elragadtatva kijelentette. Ez az, amire a modern zenében szükség van. Ezután a zsűri visszavonult, mi alatt a tévé egy madár tápszer reklámot mutatott be, majd rövid idő múlva visszatért, és Szilver elnök bejelentette: A bizottság.” Egyhangú ítélete alapján a középdöntőbe jutott a Mekegőliba, a Fekete Bárány, Vetési a Varjú, a Vakond és Mici. Ezt követően újabb reklámok következtek. Majd a bemondónő megköszönte a nézők figyelmét, bejelentette, hogy a Bárány TV aznapi első adása véget ért és közölte hogy a további napokban a tévé egész nap műsort fog sugározni. Mindjárt közölte is, hogy másnap a reggeli hírek után a gigasztár dalnokverseny verseny közvetítése folytatódik a közép döntővel.